Vasárnap elhatározta, hogy megpróbál a barna emberre rátalálni. Lement a chenobierre, áruházak, bankok és utazási irodák mentén a régi kikötőig, amely olyan volt, mint egy négyszügletű tó. Csak az ég felé meredő, hatalmas vastraverzek között közlekedő kompatta meg a kismesterségesőből tengeri kikötő jellegét. A térségen, amelybe a Senebier ágazott, üvegfallal körülépített kávéházteraszok közönségét kutatta végül a szemével, de nem látta a barna ember. Innen indulnak ki hegynek fel a kikötőváros valószínűtlenül szűk utcái, melyekben egy madagaszkári falu dohos, ódon, túl légkörében élnek a kikötő lakói. A nap csak a déli órákban, mindön merüllegesen tűz az égről bocsájthatott rövid ideig néhány sugárkévét a házak közé. Ezért, míg a gyéren elhelyezett esti fények elő nem pislákoltak homályos üvegházaik mögül, állandó rossz szagú alkonyult meg mindent. Zöldséget, ruhát, halat, gyümölcsöt, közszükségleti cikkeket árulnak itt a világ minden fajtáját és nemzetiségét képviselő vásárosok, kofák, orgazdák. Az utcák legfelső pontján állandóan működnek a vízcsapok, és kis zuhatagok szágódoznak lefelé a járdák mentén sebessodrású erecskék keskenyedve, zöldség, csigahé, plédoboz, gyümölcs és millióféle más hulladék tömegével rohannak tovább. Egy ezerféle ideómával karattyoló tömegben rikácsolás, targoncanyikorgás, halbűz, a lecsapódó mészárosbát, lacikonyhák, olajfüstje, szagok és hangok ezer szólamú szinfóniájává szimfóniájává egyesül. És ezen a himlőhelyes oldalán látta meg most csodálkozva és szorongva az életarcát a báró. Már nem is a barna embert kereste, már saját magát kereste, úgy, ahogy Párizsba elveszett önmagától. Léhán és az élet felszínén halázgatva a pillanattal kihunyó kedvtelések rózsaszínű taván. Egy kéz nehezedett hátulról a vállára. A barna ember volt. Haladtak a zsivajban, és halsányan társalogtak. Ide hallgasson, volna egy ajánlatom, ami esetleg mind a kettőnket gazdaggá tenni. Mondta, Kárló, közel van ide, és ha lenne némi tőkénk a játékhoz, megpróbálnám a szerencsét. Álmatlan éjszakákon kigondoltam egy szisztémát, amely majdnem biztos, mondta Sándor. Mennyi pénz kellene ehhez? Három-négyezer frankkal is meg lehetne kezdeni, és nyerhetnénk esetleg négy-öt millió frankot is. A barna ember zsebre dugott kézzel megállt, és maga elé nézett. Meg fogom szerezni ezt a pénzt. És hol kapom meg? Legyen pénteken délben a tűzdelő. előtt. Másnap színházba vitte az útjuk. Tisztán hallotta háta mögött a magyar beszédet. – És ha lemarad a Delej? – kérdezte Irén. – Ki van zárva? – De hiszen Párizsban lemaradt. Nem akartuk, hogy győzzön. Ha Delej Párizsban győz, akkor most nem fizetne 16 16zoros pénzt, és én nem kapnék egy millióra tizenhatot. Egy régi terv utolsó lépése a Pünkösdi verseny. Vigyázunk arra, hogy Delej szakértő előtt ne lovagolja ki az igazi formáját. És ez szabad? Én négyszer mentem tönkre, és mind a négyszer kevésbé becsületes eszközök áldozata voltak. A turfon tulajdonképpen ez az istálók mögött folyó harc, az igazi küzdelem. És elhelyezted már a téteket? Hogy képzeled? Óvatosan, több helyen, és a verseny előtt egy nappal fogom lefogadtatni valakivel Nizzába. Ennyire óvatosnak kell lenni, mert ha a bukmékerek észreveszik, hogy erősen játszanak egy lovat, esik az odds és nem adnak egyre tizenhatot. Idén idegenkedve hallgatta. Az autó megállt a villa előtt.